При котвата. Ето, лодката тихо цепи водите на второто езеро, Елбур. Кой е в нея? Това е учителя, който отива при ръцете, които дават. Тъй наричаме бистрия извор при второто езеро. Днес ще има работа всички, които желаят да помагат, отиват там. Предстои важна работа. Тая година ще се даде плът на една нова идея, която е родена. Всички красиви снежнобели скали, които украсяват извора, се свалят. Дъното се изчиства хубаво. Снежно-белите скали след това се нареждат вече по нов начин. И ето. Една голяма котва се очертава пред очите ни. Из нея бликат кристалните струи. Котва е формата, която тая година се въплати там горе при Седемте езера. Котвата е начало на водите, които слизат надолу. Тия води ще занесат една нова вест там долу. Надежда за един нов свят. Това е веста за котвата. Надежда за близкото утро. Това е веста на котвата. Тая година се праща долу светлата вест на котвата. Списание Житно Зърно 1937 г., книги 7-8.